Suria Et Tin Mekkase Tet Vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Për fikun dhe ullirin. Për malin e Sinait dhe për këtë qytet të sigurt Mekën. Në të vërtetë Ne e krijuam njeriu në trajtën më të përkryer. Pastaj e çuam atë kur nuk beson në gjendjen më të ulët, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Ata do të kenë shpërblime të pandërprerë. Ather, çfarë të shtyn ty o njeriu, që ta mohosh ditën e Kiametit? A nuk është Allahu ju katësi më i drejtë